Un tânăr care a fost cu timmenia în anii care au trecut și Domnul i-a pus pe inimă de prima dată când a venit în România și asta mi se pare a fost acum 12 ani. Și în final a dat glas cercetării lui Dumnezeu și a zis vreau să vin să slujesc în biserică. Va fi aici pentru o perioadă, l-am întrebat Cât de lung, câtă perioadă, eu știam că a venit pentru opt luni, un an de zile, el spune, vreau să stau cât mai mult. Peter, hai sus, vreau să te prezentăm. Come here! El e mai rușinos, dar ascultă de Domnul și ne bucurăm de we are so glad that you are obeying God for the first time when you came here in Romania and you felt that God is calling you here thank you so much coming here and we want to offer you a family this time that you will spend here do you want to say something? Uh. <laughs> Sunt foarte fericit să fiu aici. Mi-a spus România mult, mult de tot și vreau să învăț românește mai bine. <laughs> uh, M-a întrebat cum se poate învăța mai bine românește. Și uh, cineva a spus să-și găsească o fată româncă Și 100% învați românești. În această dimineață sunteți gata să primiți din partea lui Dumnezeu sfaturi, îndemnuri și Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Pentru că viața aceasta este destul de tumultoasă. Problemele, situațiile vieții prin care noi trecem creează de multe ori în viața noastră, în trăirea noastră de zi cu zi Situații care ne aduc la răscruci de drumuri Și nu știm încotro o apucăm Creiază de multe ori presiune Și ajungem într-o stare în care zicem Nu mai pot! strigăm după ajutor în situații de genul acesta și suntem binecuvântați atunci când vedem că ajutorul vine, că izbăvirea vine și că noi suntem scăpați, eliberați de sub această presiune. Aș vrea să citesc Cuvântul lui Dumnezeu din Psalmul 27, primele trei versete. Pentru că Aici Dumnezeu vrea să ne vorbească care este atitudinea noastră în situații de stres, care trebuie să fie reacția noastră în anumite atacuri care se dau asupra vieții noastre și cum putem să fim puternici și stabili, să nu ne clătinăm la orice adiere de vânt. David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 Chiar o știre de-ar tăbărâi împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. N-ai vrea să spui la fel ca David și tu, și eu, și fiecare din noi? N-ai vrea să ai această atitudine pe care a avut-o David când... Era în fața inamicilor, dușmanilor lui. Și nu erau puțini. Au fost oști care l-au urmărit pe David. David s-a întâlnit cu goliat într-un moment crucial al vieții lui. Știa că s-ar putea întâmpla să fie ultima zi din viața lui în fața acestui uriaș. Om războinic, om care a speriat o armată întreagă. David a rămas cu sânge și a intrat într-un dialog cu el și i-a spus, Astăzi voi da carnea ta păsărilor cerului. N-ai vrea să ai curajul acesta? N-ai vrea să ai această stabilitate Să afirmi că indiferent de situațiile și condițiile prin care vei trece, tu vei rămânea tare, neclintit și că dușmanii tăi se vor clătina și vor cădea. N-ai vrea în această dimineață să ai o infuzie de putere din partea lui Dumnezeu și să rostești declarații care va zgudui pe cei care vor să te atace, pe cei care îți urmăresc sfârșitul, pe cei care adeseori îți creează presiune și stres în viața ta. Dacă vrei lucrul acesta, vreau să fii atent, pentru că Domnul vrea să-ți vorbească. Domnul vrea să se atingă de tine în această dimineață. Și așa cum duminica trecută am înțeles că pentru a fi stabil, pentru a sta solid, indiferent de furtunile care bat în viața noastră, primul lucru este să te bazezi pe cuvântul lui Dumnezeu. Limbajul tău, comunicarea ta, Modul în care tu te adresezi situațiilor și oamenilor care poate creează probleme să fie îmbibat cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este stabil, cuvântul lui Dumnezeu este puternic. Ce spuneam duminica trecută, cuvintele au o încărcătură spirituală. Pot să dørøme sau pot să învioreze? Pot să-ți dea nødejde sau pot să-ți ia nødejdea? Spuneam duminig că avem această experiență fiecare din noi. Pentru că un cuvânt bun, o încurajare, îți face o zi bună. Dar un cuvânt råu O descurajare pe care o primești, eți poate întuneca cerrul viețitale. În această dimineață, aș vrea să facem declarații, să învățăm cum să declarăm ca, în fața problemelor și a situațiilor, să nu cedăm ci să rămânem puternici. Să nu ne clătinăm, ci să fim stabili în trăirea noastră de zi cu zi. În Matei, în capitolul 26, versetul 41, îl vedem pe Isus Hristos în grădina Ghetisman, înainte de a fi răstignit. Și era ultimele sfaturi pe care le dădeau ucenicilor. Versetul 41, în versetul 41, Isus spune: Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este printre revnă, dar carnea este neputincioasă. Isus, fiul lui Dumnezeu, care știa pentru ce a venit în fața crucii, a dat sfatul acesta ucenicilor, pentru că se lupta, era o luptă în fața paharului pe care avea să-l bea. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, s-a rugat, Doamne, dacă este cu putință să treacă paharul acesta. E amar, e greu. Dacă Isus a avut nevoie și a constatat că în ființa noastră există o dualitate, există o natură care este plină de râvnă și vrea ascultarea de Dumnezeu, vrea apropierea de Dumnezeu, vrea Credința și încrederea în Dumnezeu. Există o a doua natură, natura păcătoasă, îngemănată cu care ne-am născut în ființa noastră, care este neputincioasă, care cedează foarte ușor, care este instabilă, care se clatină la orice vânt mai puternic și trăim în această dualitate. Venim și l-am primit pe Isus Hristos în inima noastră, avem certitudinea mântuirii, avem certitudinea că Cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere. Rostim declarațiile acestea și în momentele imediate următoare ne vedem că suntem atât de slabi. În momentele imediat următoare ne vedem că suntem șovăielnici. Ne vedem că scoatem pe gura anumite cuvinte sau avem anumite atitudini sau reacții de care ne pare rău pe urmă. Și apoi, așa cum Apostolul Pavel descrie în Romani această luptă care se declanșează în ființa noastră, lupta între duh și firea păcătoasă din noi. Și el pune întrebarea, o, nelorocitul de mine, cine mă va izbăvi din această stare? Pentru că este un conflict continuu în viața mea. Aș vrea să-L pe Domnul, aș vrea să fiu un creștin autentic, aș vrea să trăiesc viața după cuvântul Domnului, dar este ceva în mine. Ceva care mă scoate de pe linia, din direcția pe care o am, mă face să deraiez, să iau pe cărări lăturalnice. Și când mă trezesc, îmi dau seama că am făcut ce nu trebuia să fac. Isus Hristos era Fiul lui Dumnezeu și în El, pentru că era om 100% și Dumnezeu 100%, a simțit lupta aceasta. El te vede pe tine și pe mine când suntem în această luptă. El vede dorințele noastre dumnezeiești de a-L sluji pe Dumnezeu, dar în același timp vede neputința care este în noi. Și în această dimineață David, prin salmul 27, vrea să ne spună Cum să rămânem puternici? Este această realitate, dar noi putem să rămânem puternici. Noi în fața problemelor, a situațiilor, a furtunilor care bat în viața noastră, putem să avem tărie și stabilitate. Putem să spunem cu toată certitudinea, nu mi-e frică, indiferent câți vor veni. Indiferent câți vor fi împotriva mea, nu mi-e frică, ci încrederea mea rămâne nezguduită în Dumnezeul meu. Am înțeles deja de duminica trecută că declarațiile pe care noi le facem în situațiile critice ale vieții noastre sunt foarte importante. Că noi suntem cei care decidem și alegem reacția noastră, modul în care răspundem problemelor și situațiilor din viață. Noi suntem cei care decidem prin cuvintele pe care le rostim, prin atitudinea pe care o avem, Dacă rămânem în picioare sau nu rămânem în picioare. Este la îndemâna noastră, Dumnezeu ne-a dat această libertate, ne-a pus la dispoziția noastră cuvântul Său, care este plin de putere, este plin de viață. Cuvântul Său care face din nimic aduce lucrurile în existență. Cuvântul său care este creativ, cuvântul său care lucrează cu putere în viețile celor care se încred în Dumnezeu. Noi putem să folosim această binecuvântare și armă a lui Dumnezeu împotriva dușmanilor noștri sau putem să ne lăsăm victimă lor. Noi alegem prin declarațiile, prin cuvintele pe care le rostim. În fața unei probleme, în fața unei situații, poți să scoți cuvinte care te demoralizează, care deschide ușa fricii, deschide ușa pesimismului, deschide ușa urii, deschide ușa Necredinței și în momentul în care ai deschis aceste uși, viața ta este copleșită și tu nu mai poți să stai pe stâncă, ci te prăvălești. Dar în momentul în care tu decizi, tu alegi și tu spui, eu nu voi ceda, Eu voi declara și mă voi încrede în cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul și limbajul pe care eu îl voi spune va fi îmbibat de cuvântul lui Dumnezeu, care este plin de putere. Și eu nu accept să mă clatin și să cad. Decizia noastră este Modul în care ieșim din anumite probleme și situații depinde de noi. Dumnezeu este lângă noi, Dumnezeu ne pune la dispoziția noastră, dacă trebuie, batalioane de îngeri. Și noi putem comanda îngerilor lui Dumnezeu să intervină. Frații mei, dacă noi am vedea lumea spirituală din jurul nostru, Și dacă noi am înțelege realitatea concretă, modul în care noi putem să folosim cuvântul lui Dumnezeu, cum putem mobiliza cerul, noi n-am mai trăi momente de frică, de incertitudine, n-am mai plânge niciodată, doar de fericire. Pentru că poți plânge și de fericire. Și am vedea lucrările lui Dumnezeu, că se întâmplă în viața noastră. Noi trebuie să luăm atitudine. Noi trebuie să decidem. Și aș vrea să urmărim modul în care Dumnezeu ne face conștienți de lucrul acesta. În Isaia, în capitolul 35, versetul 3 și 4, spune... Întăriți mâinile slăbănogite și întăriți genunchii care se clatină. Spuneți ceror slab de inimă, fiți tari și nu vă temeți. Iată Dumnezeul vostru, El însuși va veni și vă va mântui. Dacă te simți că ești slab de inimă, spuneți tu însuți. Întărește-te, fii tar. Pentru că Dumnezeu vine atunci când îl chem. Citește psalmul 107 și vei rămânea mirat. Oamenii care n-au de a face cu Dumnezeu. Când au strigat către Dumnezeu, Dumnezeu i-a ascultat și a intervenit. Dar tu, care îl cunoști pe Dumnezeu, care ți-ai predat viața în mâna lui Dumnezeu, dar tu care vrei să te apropii de Dumnezeu, când vei striga către Dumnezeu, Dumnezeu va răspunde. Deutronom, capitolul 31, vesetul 6. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați de ei. Căci Domnul Dumnezeu va merge El însuși cu tine. Nu te va părăsi și nu te va lăsa. Facă Domnul ca aceste cuvinte să fie primite de inima ta pentru tine. Și să înțelegi că Domnul este cu tine. Îmi place atât de mult cum spune Apostolul Pavel în Efesenii, în capitolul 6, versetul 10. Întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Aleluia! Întăriți-vă în Domnul! Noi de multe ori venim și spunem, Doamne, întărește-mă! Doamne, revarsă-ți puterea Ta peste mine! Și cuvântul Domnului spune, întăriți-vă voi în Domnul! Cu alte cuvinte, Și lucrul acesta în Biblie avem o ilustrație clară. Atunci când ți -e sete și știi că este o fântână în apropiere, mergi și iei apă și bei. Da? Nu mori de sete până îți dă altul să bei. Dacă ai nevoie de putere și știi că puterea este la dispoziția ta, Te întărești, această putere pentru tine și pentru viața ta. E o decizie personală a noastră. Îmi place atât de mult tot Apostolul Pavel în 2 Timotei capitolul 2, 1. Fiți foarte atenți! Întărește-te în Harul care este în Hristos Iisus. Întărește-te în Harul care este în Hristos Iisus. Ce este Har? Harul este ceva nemeritat. Dacă nu meriți, fii atent, nu meriți, că deavolul de multe ori ne conduce în anumite situații și vrea să pună capacul pe noi. Ne înșală ne amăgește și pe urmă ne arată cu degetul. Nu, uite ce ai făcut. Duminică ai fost la biserică. Și uite ce faci acum astăzi. uită te la tine cum vorbești, ce vocabular ai. Băi, să nu mai mergi acolo niciodată, că tu nu ești vremnic. Am discutat cu oameni care mi-au zis, m-aș pocăi de-a stare păcătos. Dar pocăința e pentru păcătoși. E pentru păcătoși. Frații mei, aș vrea să înțelegem că Harul lui Dumnezeu, noi putem face apel la Harul lui Dumnezeu. La ceva care nu merităm, noi să venim și să cerem în numele lui Iisus Hristos. Nu numai atunci când tu ești justificat și zici, nu, no, acum am ținut trei zile de post, acum uh, m-am dus... Tot timpul la biserică am fost prezent, n-am întârziat, mă duc la rugăciune, acum am curajul să-i cer Domnului. E foarte bine, e foarte bine și noi trebuie să avem acest, această poziție, să avem curaj să cerem Domnului. Dar când te afli în situații în care n-ai merita harul lui Dumnezeu, n-ai merita ajutorul lui Dumnezeu, n-ai merita ca cerul să se mobilizeze pentru tine, Spune Apostolul Pavel să faci apel la Harul lui Dumnezeu și să spui, Doamne, nu merit, dar cer intervenția ta. Nu merit, Doamne, dar am nevoie de ajutorul tău. Nu merit, Doamne, dar cer să-ți întinzi mâna și să mă vindeci, să mă întărești, să mă scoți din situația aceasta. Haideți să accesăm Harul Lui Dumnezeu! E atât de important să accesăm Harul Lui Dumnezeu în viețile noastre. Aș vrea să privim la câteva exemple din Biblie oameni care au fost în situații critice, oameni care au trecut prin furtuni puternice ale vieții și au rămas tari, s-au întărit... Au beneficiat de această posibilitate pe care o au, din partea lui Dumnezeu să se întărească, S au tras sub umbra lui Dumnezeu, și au primit puterea lui Dumnezeu și era un vechiul testament. Ade să îl privim pe Iosif. cunoaștem viața lui situațiile prin care a trecut. Atunci când Iosif a primit binecuvântarea din partea tatălui său, această binecuvântare suna în felul următor. Iosif, Genesa, capitolul 49, vesetul 22, Iosif era vlăstarul unui pom roditor. Vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor.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 Aceasta este lucrarea Dumnezeului tătului tău care te va ajuta. Aceasta este lucrarea Celui a tot puternic care te va binecuvânta cu binecuvântările cerurilor de sus și cu binecuvântările apelor de jos. Ai fost atacat, sرجențele dușmane au lovit în tine frații lui, cei mai apropiați, l-au vândut Ce săgeată puternică! Când ți-o face un dusman, când ți-o face cineva căruia poate că nu i-ai făcut rău, dar nici nu-l cunoști, zici, bă, săracul nu mă știe, nu mă cunoște. Dacă în cei din familia ta se ridică împotriva ta și își îndreaptă săgețile spre tine, săgeți care să te omoare, l-au vândut să scape de ea. Când Iosif, nevinovat, a ajuns în închisoare, când săgețile se îndreptau spre el, el a rămas cu arcului puternic. Nu s clătinat, n-a murmurat înaintea lui Dumnezeu, n zis, Doamne, unde ești, Doamne? De ce nu faci dreptate, Doamne? De ce mă lași în închisoare? De ce mă lași în fântână, Doamne? Mi-a arătat o viziune atât de clară. Știu, Doamne, că ai o lucrare cu mine. De ce nu intervii, Doamne? Îl vedem pe Iosif ca un stâlp de curent. Nu îndoaie niciun vânt și stă puternic, pentru că el se baza pe Dumnezeu. Arcul lui a fost întărit de Dumnezeu și apoi Dumnezeu a revărsat binecuvântarea cerului și binecuvântarea Pământului peste viața Lui. Un alt exemplu este Iosua, acest om deosebit al Lui Dumnezeu. Îl știm cum a rămas neclintit în mărturia pe care a adus-o poporului Israel despre Canaan. Era în inferioritate. Zece au spus într-un fel, doi au spus în alt fel. Cuvintele lor erau cuvinte îmbibate de cuvântul lui Dumnezeu. Cei doi, Iosua și Caleb, se încredeau în Dumnezeu. Ceilalți zece au descurajat armata Israelului de a cuceri Canaanul. A venit momentul crucial pentru acest om al lui Dumnezeu când trebuia să-l înlocuiască pe Moise, să fie în fruntea unui popor numeros, rebel, care se schimba de-o zi la alta. Și ascultăm ce îi spune Domnul. Nimeni nu va putea sta împotriva ta. Cât vei trăi. Aș vrea să iei aceste cuvinte pentru tine. Dacă simți că Domnul vrea să facă o lucrare cu tine, ia pentru tine. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te. Vedeți? Întărește-te și îmbărbătează. Noi trebuie să facem lucrul acesta. Ne așteptăm ca alții să ne întărească, alții să ne îmbărbăteze. Nu! Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânirea poporului acestuia țara pe care am jurat-o părinților lor că le voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează lucrând cu credincioșie după toată legea pe care dat -o, am dat-o robului meu Moise. Nu te abate nici la stânga, nici la dreapta, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii, asta e cuvântul lui Dumnezeu, să nu se depărteze de gura ta, să vorbești cuvintele lui Dumnezeu. Cugetă asupra ei zi și noapte, căuțând să faci tot ce este scris în ea. Nu numai declarații, nu numai cuvinte, împlinirea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Și fiți foarte atenți! Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te! E o porunca lui Dumnezeu pentru noi. Întărește-te și îmbărbătează-te! Nu te spăimânta și nu te îngrozi. Căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Aleluia! Eu porunc ca lui Dumnezeu, frați creștini, copii lui Dumnezeu, întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Nu vă lăsați pradă fricii, pesimismului, urii, nu lăsați ca necredința să bată și să insiste la viața voastră, la ușa inimii voastre. Nu deschideți ușa pentru asemenea lucruri. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Pentru că Domnul vrea ca voi să aveți biruință, Domnul vrea ca voi să treceți prin probleme, prin situații, prin infortunile vieții și să nu vă clătinați, ci să stați drept, să nu vă abateți nici la stânga, nici la dreapta, ci să mergeți drept pe direcția pe care Dumnezeu vi-a dat-o. Ajută-ne, După ce Isus Hristos a înviat, El a spus că se va înălța la cer. Și a spus că va trimite un alt mângâitor care va fi cu noi, în noi, peste noi. Ne va conduce, ne va mângâia, ne va înștiința, ne va informa ne va duce aminte de cuvintele lui Iisus Hristos. Dar în același timp, El a spus că va fi cu noi în fiecare zi. În Matei, în capitolul 28, versetul 20, Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. No, frații mei, aș vrea să știm, să înțelegem și să acceptăm că Iisus nu minte. Vreți să acceptați lucrul acesta? Cine acceptă să ridice mâna sus? Mulțumesc! Isus a spus, eu sunt cu voi în fiecare zi. Nu până în anul 1 înainte de Hristos, până la sfârșitul viacurilor. Dumnezeu este cu tine. Tu nu ești singur. În situații, în problemele prin care treci, aș vrea să ai această certitudine, Dumnezeu este cu tine. Cineva a stat înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, aș vrea să înțeleg atunci când trec prin situații, prin probleme, Cum ești cu mine? Pentru că au fost momente în care n-am simțit lucrul acesta. Au fost momente în care m-am simțit singur. Și atunci Domnul i-a arătat o vedenie. Și a văzut că în fiecare zi Dumnezeu, Era lângă el și erau două rând, două, două rânduri de pași. I-a arătat domnul o pajiște de nisip în care se vedea pașii. Și a văzut că domnul era cu el. A văzut pașii lui Dumnezeu alături de pașii lui. Și la un moment dat a văzut că dispar un rând de pași. Și a zis: Doamne, cine e aici? Și Domnul i-a spus, aici a trebuit să te iau pe brațe, pentru că n-ai avut putere să mergi. Ai fost prea slab, încercarea a fost puternică și tu nu mai atingeai pământul. Te-am luat în brațele mele și te-am trecut prin această situație. A fost greu, focul te-a ars, dar te-am scos mai curat. Și când din nou ai ajuns pe pământ, cu picioarele tale, prin deciziile tale, prin acțiunile tale, ai fost mai puternic și ai fost pregătit să treci nivele superioare de încercare. Domnul este cu noi. Domnul este de partea noastră. Apostolul Pavel Spune în 2 Corinteni, în capitolul 12, versetul 10, Când sunt slabi, atunci sunt tare. Cum e asta? Simplu, frații mei, pentru că atunci când suntem noi slabi, atunci strigăm la Dumnezeu. Când suntem tari, mergem pe picioarele noastre. Știm noi ce trebuie să facem. Dar când ajungem într-o uliță înfundată și nu mai vedem nicio direcție, atunci ne plecăm înaintea Domnului și ne rugăm și spunem, Doamne, aprinde lumina Ta, Doamne, trimite-mi GPS-ul Tău, Doamne, să ies din această încurcătură, că nu mai știu, Doamne, nu mai știu, nu mai știu încotro să ce să fac. Am nevoie de direcția Ta. Și de aceea apostolus Pavel spune când sunt slab, atunci sunt tare, pentru că apelez la tine și tu răspunzi slăbiciunile mele. Tu intervii, Doamne, și îți faci lucrarea în viața mea. Atunci când noi suntem în situații, noi trebuie să ne bazăm pe cine este Dumnezeu, nu pe cine suntem noi. David a avut această atitudine. Fiți atenți ce spune David în versetele pe care le-am citit. Domnul este lumina mea! Știți ce face lumina? Descoperă lucrurile care au fost în întuneric. Lumina te ajută să vezi înainte, să vezi drumul, să vezi direcția. Lumina te ajută să vezi ce trebuie schimbat ca să poți merge mai bine. Lumina este cea care îți dă siguranță. Știi unde pui pasul următor pentru că vezi lucrul acesta. Domnul este lumina mea, spune David. N-ai vrea să spui și tu în această dimineață? Doamne, iau pentru mine această declarație. Tu ești lumina mea. Apoi el spune, Tu ești mântuirea mea. Mântuire în sensul sozo. Tu mă scapi, Doamne, din situațiile, din problemele în care sunt. Mă-ncred în Tine, Doamne, că Tu intervii la timpul potrivit. Cum spune înțeleptul Solomon, orice lucru Dumnezeu îl face frumos, la vremea Lui. Noi am vrea mai devreme sau mai târziu, dar Domnul are vremea Lui pentru toate lucrurile și-L cel mai potrivit timp când El lucrează. Amin. Crezi lucrul acesta? Amin. Poate câteodată ai fost supărat și zis, Doamne, trebuia să vii mai devreme. Marta și Maria au avut această atitudine și i-au spus lui Iisus, Doamne, dacă ai fi venit mai devreme. Doamne, numai cu câteva ore mai devreme. De ce ai întârzia, Doamne? Și Domnul spune, lasă că vei vedea slava lui Dumnezeu. A întârzia trei zile. Lazar a murit și era îngropat deja, intrat în putrefacție. Și atunci... Când Iisus a zis, Lazară, e șafară. Au rămas încremeniți și au realizat că Iisus este învierea și viața. Ei nu cunoșteau această dimensiune a lui Dumnezeu dacă nu aveau această experiență. De aceea spun, Dumnezeu are timpul lui. Haideți să acceptăm! timpul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Domnul este sprijinitorul vieții mele. Dacă Domnul este cu tine, dacă Domnul este sprijinitorul tău, de cine să-ți fie frica? Domnul este încrederea mea, în El mă bazez, pe El mă încred. Haideți să ne gândim, când trecem prin situații și probleme ale vieții, să ne gândim la cine este Dumnezeu pentru noi. Și să venim cu aceste afirmații și declarații, să le spunem, să le rostim puternic, să ne auzim și noi. Că de multe ori le șoptim și noi nu ne auzim. Și vrem să ne încurajăm și vrem să ne întărimi. Dar Domnul este Cel care mi poartă de grijă. Deoarece vă spun că călătoresc cu avionul și mă așteaptă o călătorie cu avionul. Și ori de câte ori sunt în avion, mă simt foarte bine. Când sunt căderi în gol, Am impresia că sunt într-o caleașcă care trece prin gropile de la țară unde am crescut eu. Soția lângă mine devine verde, galbenă, roșie, are tot felul de culori, vine transpirația peste ea, se uită la mine și zice, nu simți? Nu, că eu mă duc prin gropi. În mașină, volanul e în mâna mea și dacă trebuie să fac un viraj, îl fac. Mă simt puțin mai sigur. Zic, da, știu eu conduce, am experiență de câțiva ani, dar în avion, e piloto. Și când îl văd că coboară și urcă, atunci zic, Doamne, sunt în mâna Ta. Viața mea este în mâna ta. În foarte multe situații din viața noastră suntem ca într-un avion. Noi nu putem face mare lucru. Ce pot să faci în criza aceasta? Ce poți? Îți pare rău că ai ales pe cei care sunt în guvernanță. Mă, Mai bine stăteam acasă. Dar pe oricare îi vei alege, îs tot politicien. Și eu spun că politicienii sunt o plagă pentru țara asta. Să mă ierte dacă sunt aici politicien. asta e constatarea mea. Dar, în această situație, când cârma nu-i la tine, nu te frământa, Nu sta în nopții în șir să tot pui tu lucrurile cap la cap. Încrede-te în Dumnezeu, vin înaintea lui Dumnezeu, predă-ți viața în mâna Domnului și spune Doamne, condu-mă Tu, Doamne, ajută-mă în deciziile pe care le voi lua, binecuvântează-mă, dăm creativitate, ca în ciuda situației prin care trece țara, eu să simt binecuvântarea Ta, călăuzirea Ta, protecția ta, binecuvântările tale ale cerului și ale pământului. Încrede-te în Domnul, dă-ți în mâna Domnului viața ta și astfel vei vedea. N-ați văzut când e vreme rea și copiii au tunete, fulgere, e imediat vin în casă și se duc la mama și la tata. Poate mama și tata opri fulgerele și tunetele? Nu. Dar copiii lângă tata și mama se simt în însigurați. Noi avem un câine care în momentul în care începe să tune, să fulgere, începe să chelă el la, la ușă și trebuie să-l lași înăuntru. Trebuie să-l lași înăuntru. Și atunci se linișteaște înăuntru. N-ai vrea tu să fii mai înțelept decât câinele astea? Când vremea-i grea, când tună și fulgeră în jurul tău, n-ai vrea tu să vii la tata? N-ai vrea tu să vii la Dumnezeu și să-i spui, Doamne, mă simt bine, mă simt protejat în prezența ta, mă simt apărat, Doamne, indiferent ce sunt, tunetele merg și fulgere, furtuna se deslănțuie, dar când sunt lângă tine și am certitudinea aceasta că Tu ești lângă mine, sunt liniștit, Doamne. Doamne, dă-ne această liniște, dă-ne această pace. Aș vrea să plecați din locul acesta cu câteva declarații pe care aș vrea să le învățați și aș vrea să vă notați versetele biblice ca atunci când veți trece prin situații și prin probleme să le declarați în așa fel încât să vă auziți voi pe voi. Pentru că aceasta vă aduce întărire, aceasta vă va întări mâinile slăbănogite, genunchii care tremură aceasta va depărta frica care bate la ușa inimii voastre pesimismul, necredința, ura și orice alt lucru care încearcă să invadeze ființa voastră. Veți putea ține ușa închisă și veți sta în siguranță, în liniște și pace. Pentru că voia lui Dumnezeu este ca poporul lui să locuiască în locuința păcii. În adăposturi liniștite și fără grijă. Asta-i voia lui Dumnezeu pentru fiecare din noi. Haideți să învățăm declarațiile pe care le putem spune ca să rămânem puternici. Declarațiile pe care să ne bazăm și care sunt conforme cu adevărul și cu realitatea. Nu sunt haluginații. Nu sunt lucruri care le rostim fără nicio bază, ci avem o bază când le rostim. Și să ne bazăm pe această bază care este cuvântul lui Dumnezeu. Prima declarație. Eu sunt tare prin puterea tăriei lui Dumnezeu. Nu prin puterea ta. Eu sunt tare prin puterea tăriei lui Dumnezeu. Efesien, capitolul 6, versetul 10. Spune foarte clar lucrul acesta. Apoi, eu sunt tare în fața problemelor vieții chiar și atunci când vin slăbiciunile căci eu alerg la Domnul. 2 Corinteni 12, 9-10 Puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită pentru că Domnul intervine. Apoi, eu sunt tare pentru că cel ce este în mine este mai puternic decât cel ce este afară. Aleluia! 1 Ioan 4,4 Cel ce este în voi este mai tare decât cel ce este în lume. Bazează-te pe acest verset. Eu sunt tare pentru că Domnul este pentru mine, nu împotriva mea. Știi ce înseamnă să fie ceva pentru cineva pentru tine, să pledeze pentru tine, să te susțină? Domnul este pentru tine. Romanii, capitolul 8, versetul 31. Dumnezeu este pentru noi. Cine va fi împotriva noastră dacă Dumnezeu este pentru noi? Psalmul 56, vesetul 9. Dumnezeu este de partea mea. Aleluia! Dumnezeu este de partea ta. Rostește lucrul acesta. Crezi lucrul acesta? Dumnezeu este de partea mea. Apoi, eu sunt biruitor prin Isus Roman capitolul 8 versetul 31 Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Și apoi versetul 37 Totuși, în toate lucrurile Noi suntem mai mult decât biruitor prin acela care ne- a ibit. sunt bine încredințat, fiți foarte atenți, că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viață, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare. Nici înălțimea, nici adâncimea, nicio o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru. Nimic nu te va despărți de dragostea lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu te iubește, de aceea El este de partea ta. Dumnezeu te iubește și nimeni și nimic nu te poate despărți de dragostea lui Dumnezeu decât tu însuți. Dacă tu vii înaintea lui Dumnezeu și îi spui, Doamne, răspund iubirii tale, te iubesc, Doamne. Când tu spui lucrul acesta din toată inima ta, știi tu că toate forțele întunericului se zguduie. Toată armata lui Satan este blocată pe loc. Când tu declari lucrul acesta, atât încântare, cât în rugăciunile tale, când în declarațiile tale, când tu spui din toată inima, Te iubesc, Doamne! Forțele întunericului sunt paralizate pentru că știu că dragostea Lui Dumnezeu și răspunsul la dragostea Lui Dumnezeu acționează nu numai în momentul respectiv, dar în viitor. Mântuirea Lui Dumnezeu Este asigurată pentru trăirea ta aici. Viitorul tău este asigurat. Și tu poți să fii sigur de dragostea lui Dumnezeu. Pentru că nimeni și nimic nu te poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Doamne, așută să putem înțelege lucrul acesta. Ajută-ne, Doamne, să folosim aceste declarații în trăirea noastră de zi cu zi și să nu mai ne fie, fie, fie frică, să nu mai trăim pesimiști, să nu mai deschidem ușa urii, necredinței, neîncrederii. Chiar dacă ai fost înșelat de oameni și s-ai pierdut încrederea în oameni, Dumnezeu nu te înșală pentru că te iubește. El a dovedit că ne iubește și a dat pe singurul său fiu să moară pentru noi. Am toată certitudinea în această dimineață că toți dorim să fim puternici, stabili în fața problemelor, în fața situațiilor cu care ne confruntăm în fiecare zi. Toți vrem să luăm decizie personală de a nu ne lăsa pradă celui rău. Așa cum David nu s-a lăsat pradă, indiferent de circumstanțele prin care a trecut. Așa cum Iosif a rămas puternic. Așa cum Iisus Hristos, care a adus cea mai mare jertfă posibilă, pe pământul acesta, El Sfânt al Lui Dumnezeu, fără vină și fără păcat, a murit pentru păcatele noastre. Ca noi să fim eliberați, salvați și mântuiți. În această dimineață, tu ai ocazia să pleci din locul acesta cu Dumnezeu. Dacă ai venit fără Dumnezeu, tu ai ocazia să pleci cu Dumnezeu. Și Dumnezeu, Iisus Hristos a spus, Voi fi cu tine în fiecare zi. Când îți va fi greu și nu vei putea merge pe picioarele tale, Dumnezeu te va lua pe brațele Lui și vei trece prin situații, ele vor veni. Noi nu suntem scutiți. Că te-ntorci la Dumnezeu, nu e scutit de probleme, de furtuni, de situații și probleme nefavorabile. Nu e scutit. Și la Tine se rodioșlește roșiile ca și la vecinul. Discutam cu fratele Iacob și spuneam: O veni din Rodia. Gat, totuși. Cum reacționez? Aici e diferența. Aici e diferența. N-ai vrea tu să fii binecuvântat de sus și de jos? N-ai vrea ca binecuvântările pe care Iacob le-a rostit peste Iosif să fie în viața ta? N-ai vrea ca săgețile care se îndreaptă spre tine să fie parate, oprite de scutul lui Dumnezeu și tu să fii în siguranță, să, să beneficiezi de favoarea și binecuvântarea lui Dumnezeu? Dacă nu l-ai avut pe Iisus, Și ai venit aici în locul acesta, fără Iisus în viața ta, fără să-ți dedici viața și să te predai Domnului, acum este momentul.